Možemo, mi smo sposobna nacija, čistog razuma, možeš da, da napreduješ. Završimo s ovom, da kažem, anegdotom koja vam se dogodila danas. Sad na jaci onaj, sam bio i u prvom safu stojim. Do mene se oslobodim mjesto. Ja svom sinu kažem bujrum, uđi u saf, prvi saf. I jedan dedo general. Vradi ga. Ali generalski ga vratio. Ono, naredba. Nazad. Djeca ne smiju upravi sav. To je generalski. A onaj moj mali se, onaj prepade. Nazad ide. Ja ga uzmem ovako, vratim ga u Srpu Kažem, ovdje ti je mjesto. Kaže, djeca ne mogu upravi sav. General. I dalje. Rekao, djeca moraju upravi sav. Kaže on meni, kaže onaj, jesi tu negdje učio? Rekao, jok ti, jok, ti učio. Kad dovedeš svog sina u prvi saf, e onda možda kažeš, mom deto ti se drugi saf. A dok je tvoj sin u prvom safu za šankom, mog ne smije da isprav safa digraš. I to je naš problem. Mi imamo čist razum. Ali neki ljudi misle da islam žlezara. Staž ubire čovjekba, ima 50-godna staža. Al ti si neznalca na kvadrat. U što vjerne nema staža. Ja znaš? Ja ne znaš? Abdullah i Abbas dolazi među velike ashaabe i Umar radi Allahu pita ga pitanje, on dječak. On odgovara. A Ashaabe kažu drugo mišljenje. Kaže Umar radi Allahu, mišljenja Abdullah i tačno, vaše nije. Danas ima dječaka koji učije Kur'an bolje od imama i koji bi trebali u mihrab ulazi. Dok da jedo, on bi trebalo da ide nazad kroz da ste da, sjedne, da, sjedne, da svi se sve i popunaj da on da pristuplja kaže Allah dragi ukabuli. Jedanstu ja dečaci, hvala Allahu na puno svoje vjere. I to i onad na gotovo. Dok stari ljudi ne mogu uskontat da on zbog uslova kojim, života kojim živio i mi to opravdavamo, nije bilo dagano. Vremena se promijenila. Nije se moglo više govoriti i ja tim da kapu skidam. Što ste petrpjali? Ali Mora sada doći, priznati, ja će, ja nisam mogao naučiti, takvi su ustav bili, hvala Allah, vi ste sad saznali nešto, alhamdulillah, a ne gurati inat, toga nema ništa. Mora svako znati svoje mjesto. U prvi saf dolazi onaj koji prvi dođi. Jedan od šehova, nazva ga, jedan njegov ahbab, oko običan čovjek, šehov sim zna više pola Korana, nema neke 12-12 godina. Kaže, on pita njega o njegovu ahbab, kada je šejh, može on nama klanjati? Kada njema šejh, kaže, on je vaš muftija. Šta klanjati? On je vama muftija. Jezdaj 12 godina, djete zna pola korana, vi ne znate ni džuzamne. On je vaš muftija. Zato ga pusti u mihala da klanjate, nemojte liko da klanjate prije pri njega. Jezdaj 12 godina, ali mora znat svoje mjesto. I, onaj, da kažem, bosanči su razumna bića. Samo da, da ova inat koji nam je prešao od od naših komšija, koji bez inata ne mogu. Znači, s, s, Srbima, kada bi se inat uzeo, oni bi, nešto, oni, oni bi se pobijali. On bez inata ne mogu. Bitno je im na, inatit, nama, Hrvatima, bitno je inatit kome god bilo, je to je bit postojanja te inacije. Znači, nije bitno, jer to je to istina ili istina. Mi smo malo uzeli to kod sebe. A nismo takvi inače. Mi tražimo istinu. Kad zanaš istinu, budi sebe nek istine. Ostavi svoj razum čistim, razmišljaj, zbog ovog razuma ćeš Allah odgovarat. Ovo ti Allah dao i zbog slova ćete pitat. Da nemaš ovo, bio bi hajvan. Ne bi bio pitan. Ovo je razum, zašto će nas uvijek da staniš pred Allaha, a životinje neće. I zato koristi svoj razum. Nemoj biti, da kažemo onaj bez razuma, neću da kažemo u drugu riječu. سبحانك الله ومن حمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك